مفت کے سلوات ذکر شو سلوات مطلع سلوات مخصوصات ناخر کې ادعاء بعد سلوات امام ابو داود رحمت اللہ علی تقریباً شلعہ جزکر کری حدیثلو حدیث کې آداب ذکر کې د دعا خدا آداب زر دعا نه مخ کې اقصیک اولادک دعا اولا الله لغتل د ی خپل د مسأله دا بهتر ک علمو بحالی یف سوالی دا بهتر رضا بر قضا الله چې څه فیصله کړي تا موږ راضي یو نو سوفیا او پنه بار سوفیا او پنه بار تهفیذ اولاد څه خدای نو غواړي چې الله فیصله کړي بس موږ راضي کېدل په چې ات تهفیذ او اولاد می ر د دعا لیکن نا الدعا او عبادتنا ل طول عبادت مغل چې دې اعد الله نو نو تافیز نه ده بهتر د الله نه غختل بهتر او نو آداب الدعاء کې یو آداب سی اول الدعاء صفات حمیده ذکر د الله رب عزت د الله تحمید تقدیس جلاله شان د الله د <دلح> حمد ویلو دیمه پاداب د دوا کې الصلات علی النبي صلی الله علیه وسلم دعا کې چې درو شریف اونویل شي نا به دعا خو د نزی علی النبي صلی الله علیه وسلم دو شو دیمه پاداب کتاب العظم العظم إيه الله إذا ما دعا قبول تهي دعا نكوك كالله إستاخوخي نماؤو بخي كالنخوخ نماؤو بخي العظم على المثالة بلتا إشتغينا دعا الله ماؤو بخي الله دعا شئ ما لنا كالعظم على المثالة دعا سلورم آذاب دعاكي دعا بغیر د رفلیت نوم کی لیکن رفلیت بهتر په دعا کی کوم ځای کې چا داغلی رفلیت الله دا. سو چا تول رفلیت کې د بوتون د یدنو الهجا کفین دات او ازسر نه پورته نه او علا الوجہ ابی امسا علا الوجہ تفاولاً یا دا سر پستر گو یعنی گوئے کہ دا سر را کردے لا سر کلاو کردے ایبی آس اللہ مولا را کردے ہم دے اجاب دا سر پستر گو پیڑے شکتہ برحمت اللہ لے دعا بے گوکتو دا سر دا, دا سر پستور که منظور ده لازم دعا کرده نما سولا یادین علا الوجه عظم ما سولا یادین علا الوجه در اینکه آدابی که آداب عظم تعجیون پشوی پرون می دعا گوخته و نن بیا می دعا گوخته پشوی قبول نده شوی تلوار مکو بعضی دعا گانه که ده دا دعا خیر نه ځای کی دی. لیکن یو شی تغواړی ممکنه نه ده چې شرایط د دعا تانه ده پوره کړي او که شرایط د دعا پوره کړي چې تا خېږي کې حرام شی پروتي دعا یې جواب نه کی او کار ته برابر دی کوم شی تغواړی هغه شی تا پر فائدمن دی الله تعالی نه درته کو خو دعا غ ځای کی نه دعا عبادت د قیامت کی طالب وکړي یو دعا شریع زائکیینا هر دعا قبلی بی کو کم شیخ واری اغطان پر فیدا من بری اللہ <سؤال> کوئلے دعا لده زائشوی قیامت که اللہ تعالی جرور که عدمی استعجاد داری آداب که آداب ختم الدعا بی آمین ختم الدعا بی آمین داری شلو آدیسی گنا آدم دعا امام ابو داود رحمت اللہ نے ذکر کئی ادعاو ہی العبادہ ادعاو ہی العبادہ دعبادت گوری دے دعبادت کم کائف این دا شاری ذکر کئی رد دعاو ہم عبادت دے دے کم دے دی این دے کائف دے شاری قال ربكم ودعوني استجب لكم منز ند بهر دعا بهر دی وش الله سوخ یا ادی کی ند الله پار فیصلہ بل خوشالی دا لیکن الله نو غختو چلی زکه دعا عبادت سے تفیز ند بهر دعا غختلی بهر دی نې <تصفح> اوه قال قد صل قد قال قد انا اقول الله ان يسالك من النار و الجوا و سامعني ابي وانا اقول ما تواقت الله مني اسلك الجنه ونعيمها وبهاها من النار الله نغا وانت و سلاسلها و غلالا وكذا وكذا فقال يا او اذن وبشوريا اني سمعه رسول الله سم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء دا دا شكون به شاغي طاب کوي په دعاء کې غير معسور الفاظ بوي دا فيا كان تطون منهم ذان ساتا تشدارينا انك انعكيت الجنه اعتيتا وما فيها من الخير كتل الله جن الدرق رجلت ازي دجنه حوري دجنه عرق المال جنت نعمت تطون ملاوي ويلو ويلتم من النار كتل الله جن بشكله ويلتم وما فيها من الشر مطلب مطلب دا د د د شان د ساین سره خلاف دی پوه شو ځ دامرته وای ماله یو زر روپ به کارې م راه په داسې زر روپ برې چې لوټونه به تا دا د شان د سا خلاف دی مقع کول په داته باې دا د زهې خلاف دی الله نه ځته غواړه الله ن جا نشک غواړه شان د سایل چې څواله کې درغاه کړی ناغوې مال ده نوکرۍ پکا ده دا چې نو وې چې دا نوکرۍ غځو پکه ستړکی غم نه پښې ازماره پکه کار کول بني او تلخابه زما ډېري غدا د شان دタイルافي ای اوې ما حمد الله الرحمن الرحیم قال حط ابن الله کني قال حط حیات قال الرحمن روحاني اول دله بزرگی د الله حمد ویله دار یا ادب کاتب الصلات علی النبی صلی الله وسلم فی الدعاء سنارض الرسول الله رجونا ندعو فی صلاتی قد الله بزرگی ونوی د الله حمد ونوی الحمد لله نو ولا یصلی علی النبی صلی الله وسلم دعای وکړو درو دمو ونوی فقال رسول عجل هذا ثم <متدعا> او بیاغر او وقت فقانا اللہ او او ی غیری اذا صلع آدکم فالیبدا بیتعمید ربی و صلع علی دلہ صلع و آئے دلہ حمدن و آئے داری یہ سمدعا او سلی وسلم بیادرود و آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باری سمدعو بعض بیماشا بیاغن رسد و په دې حالت ته رمه دلته دغه حالت دی یو رب الله پاکه او څنګه اسلام عذاب کی عذاب په دې دعاګان کې جامع دعا غوښتل جامع دعا غوښتل لکه ربانا اټینا په دنیا اسانا جامع دعا دی اللہ مکفنی بی علانکن حرامک و آغدیلی بی فضل کافتی واد دا جامع دعا گانی دا دعایی ما سورکی ما سنویخو جامع دعیا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک لی دا جامع دعا گانی دی دا نبی علیہ السلام دعا آداب کی آداب دعا گوختو کی اغ دعا گوختل جامع چاغې له دنیا دا آخرت بلای دا دنیا دا آخرت خیر ده لوقا رسول الله صلی الله علیه وسلم جوامع من الدعاء و يدعو ما في دعا به وخت ما جواب پری خدا لستحباب او ادب دعا غختل په غلطه زبانی چې هغه دعای جامع دي و به مره خطه قال لي اللهم كما جعلت جنابنا صلى الله عليه وسلم قالنا حدثنا النرمه في ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ما سبت فانه رميتنا ده دار يا ذاب يا ذاب العظم لا يطون العظم الا ما في لي ان شئت اي الله كساخوخي ما و با اللهم ارحمني ان شئت اي الله كساخوخي ما بين رحمك لا لا يعظم المساله بل زيدا باخوندو گشتادنن واش مي خدای ماو باخي کته وينه باخوندو بيام ماو باخ زگبلدا ما نال يان ماركان ان شاء الله ادي ودا رامي انا درجا ده اذاب کی عذاب نبی علیہ السلام استجاب لعایکم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب ما دعوت وقبلني شو برون میگوتے بل لازم میگو ودا سوجبای عذاب کی و سلم محمد نے ہم نے نبی اپ نے محمد رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا تستر الجدره په دیوانو نه پردی ما کوي یو کلهغه پردلا د یخوالې گرمواله پره چرې پردې جوړن کی چرنر نه بشکېدو پره پردې جوړندای د خلکو نظر نه بشکېدو پره جوړندای دا گرمایش نه دا شامل کې د یخوالو نه بشکېدو پره پردې جوړان کې دا جایز دی نبی اللہ علیہ وسلم کشفت ستا را اگر پرده لگی کردنشو کاسو نبی پرده زراندول جایزو خو پا دیوال بانی پرده لگوولو فضول خرچی دا نبی اللہ علیہ وسلم و لا تسترول جو در من نظراتی کتابی اقیب بغیر اجنی اینما انزرو فی النار چاوکا تل کتاب خد اخترور که بغیر داغد جازنه ده کې که پور که قتل او کرو ده استان خطر ده خط راغلی ده کور نراغلی ده یو دو سرالی ده نا پرده خط کلاولو قتل نگه مضمونو دا آغا پرده آغا سلوی ناروار ده دا دارنگه ده یو ملگی ده کتابی ده تحریر ده داد آغا ملک ده بغیر داگه ده اجازه نه قتل نگه زما ازما حوالجاتو کابی و جامجد کے مالی کرو شنکران رحمت الله علیه اما کو یو تعارف پټ کړو اوس پر ما عمر منت پر اجازه نور ہے هغه کافی و نه په بغیر اجازه دا کټمان علم کې نه راځي دا داغه ملګری نه بغیر اجازه نه ته دا پادشاه سره کتاب کتل بغیر اجازه نه لاروارې فینما جر فنار صل <سؤال> الله <سؤال> ببطوني اقوفيك ولا تسلو بزهوريا ادارك ادار والد الله <سؤال> ببطوني اقوفيك ده بطن دكافه بصوه وجاء ولا تسلو بزهوريا فا اذا فارغتم تتو بیا وجوهكم دوچه دوانا فارغ شوه رضالا سدي مخبل راخ کي هي زموږ دعا خورا قبول کړه دا جا کې يا سر پر ستر کو غو ته به خوشاله شو دي رضيه الله اللهم اسلام على محمد وعلى آل محمد نبي الاسلام يدعوك ذا باطني كفيه وزاهريما نبي الاسلام باطني كفيه بنم دعا غفته نو باتری کا فیل 10 داس داس دوه وخته او زاهر کا فیل 10 نه نه ما ا څه ویلو زاهر کا فیل 10 او دا د زهر غلله الاله نه ا دی الله حمد اللهم قد صبران قد ظائر الحمد من مصاب المرض حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال قال رسول الله ان ربكم دا نبیل اسلام این ربکم حیل کریم ساس رب دیر حیلات دی کریم دی حیا کی چه دا غب انده لاسونو چد که او اللہ لاسونو کی سوال چایی نی نبیل حتید و بثمیت دا فراحة دوگانی عالی فراوی سبحان بارا حتید و ببارا دنیا سلامی مابا دنیا بارا دنیا مطلبان اکرمان انترفعي يديك ادوغي बराबर واستفار انتشير بياس بعن واحده اذا او اتانه انطبي يديك جميعا يديك عالشيء قال حدا نظر قال حدا قال حدا حدا علي يلي وجهك انت ستائر كما اخذ يدك هذه مبالغه شو هذه قال حدثنا محمد بن يحيى بن بلال حدثنا إبراهيم بن يحيى حدثنا فر حدثنا عبد العزيز بن نيرذن كنت لا اله الا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له فقال لقد سالت الله باسم الذي اذا سئل بي اعطى واذا دعى بي اجاب فديت بعدي ان لم غختيش ان الله اجابتك وبارك په دې حالت کې هرڅه چې تاسو د رحمت په اړه ویئ، هغه د الله تعالی په لوی نوم باندې، چې ځا دوې په اجابه، دعا وکړئ، ان الله اجابت الله ورکو لا لا عظما د باځا ثاني په باځا سایو براشه د عین نه معلومه وَا إِلٰهُ كَمِلاَ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ذٰلِكَ ابْتِدَاءُ آيَةٍ نُذَرَتْ سُرَتَ إبْرَاهِيمَ اَلِف لَام مِيم اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَدْ يَعْلَمُ حَتَّى تَطَّلِعَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّا نَظَرْنَا إِلَىٰ مَشْهَدِ الدُّنْيَا حَتَّىٰ أَتَانَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خیرې کولی نو پړ کړی نو نړی اسلامي یقول لا تسبقيانو وردا داس داس خیره کوي نو ساتره پړ کړی نو کدا خیره دغه ساده بنت چې به خبر نه ده هغه عذاب ولي کومه پرې د قیامت کې عذاب ډیر ملاوي شي رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا تسبقي لا تففيانو کتا خیره وکړه د خیرې پوژباندي اگر خیرره ډیره شوه هغه شا دومره کمې نه ل هغه نه به عذااب کلې ديبد دو مو کوو چا هغه ته عذااب خیرېږي نو نبي اسلام خو دانو غوختته جاذا بړی شي نو کله کله سرړی پوهوش ې هغه خبر من نه شو نهبی اسلام خبر نرم پوه شو عذااب به کم نه شګوره نو مطلب دا چې خیر مو په <تصفيق> اشتازنت النبية صلى الله عليه وسلم دا غالباً دا سفر حالت حضرت عمر هذا عمر بحيشكم نظر کرو فزمان جالت نمجازة وقت فاجن لعمر لزم وقال لا تنسى يا وخي من دعائك رولية من دعائك هير لكي ان دعاء اختل دغنم کی جو مظلوم کی عمر بن عبد السلام دغنل دعا من الافضل و من مظلوم فقال كلمات ماشر ما عن لي دني د دنیا دا دني ش مات ملاشی دا و در خوشالنی په دی جمله باندې د نبی الاسلام د خوشالې کی اوصیه ني يا الله حدا زو زاي من چتون دي پکاريو پکاسه انا زو باسبعيه تو الله اشهد ما چته ڪري النبي صلى الله الله